Лісовики були напівцапками, від половини порослі шерстю і скопитами. Подібні до них, тільки багато менші із ріжками, були куці і куцики. А споміж чарівних змій були такі, що зовсім схожі на людину, з якої тільки важний хвіст з лускою ріс ззаду. А від руками складені були перетинчасті крила, і обличчя було з видовженими уперед щелепами і довгими губами, під якими з двох рядів тонких і гострих зубів миготів тонкий роздвоєний язик. Усіх не міг одночасно розрізнити і побачити волин, що Злетівши вгору з квіткою папороті, спокійно застиг над ними в повітрі, а лісовий люд усе прибував, і не було числа йому. Гур цей зібрався так швидко, що волин не встиг пом'ятатися, як старий лісовик із довгою сивою бородою, володар лісу зрозумів волин. Саме він і є, змахнув палицею і гукнув. Це він? Княжич Озра, це він, новий у нашій родині. Це він, загукали усі, і голоси їхні були радісні і приязні. Вони махали руками, плескали в долоні, або тупотіли ногами. Одне слово, зачинився святковий шум. Царівна ось стояла між них мовчки, вдивляючись у волина, легенько плескала у долоні, аби не відставати від інших. І Волин вже знав усе. Зависши у повітрі, над лісом він раптом відчув, що знає усе про усіх тих, хто вітав його внизу. Знає, хто що може, хто чим володіє, хто що любить і чому зрозумів, що царство, лісове і озерне підпорядковано законам і правилам, як і скрізь. Тільки тут усе інше. І він тепер належить до цього царства, і в нього є своє призначення, свої обов'язки і свої можливості. І житиме він в озері, і розділятиме владу над озером з царівною О. А поза як прийшов у цей світ ще не до кінця зрілим, наледве юнаком, то і за становищем в озері він буде другим після царівни О, і лишиться тепер вічно юним. Так він думав про себе, вічно юний, але і сильний теж, володар озерного краю. Вразі щось вибухнуло у папороті, і вже волин стояв біля царівни Оа, і не було більше нікого поряд. А квітка, яку він тримав у руці, дотлівала, однак вогонь її не газ просто, а ніби входив у волина, аж доки наступної миті уся квітка, мов би, розчинилась у руці волина і щезла, і він відчув у собі нові, незнані сили. «Ходімо!» – сказав він царівній «О». І вже без неї легко піднявся у повітря, і тримаючи її за руку, сам перелетів до озера, почуваючи, що лед його... Озерного княжича обмежений, що лише на певній відстані від озера він може літати у повітрі. Але ж чув, що може і що зараз може. І полетів. Над озером він уже жартома нахилився і пішов згори, З височини у воду плавно, граючись. Випробовуючи своє пружне тіло і царівна о Радість не шла за ним. Вона зрозуміла, що пора було спочивати, бо вже сходило сонце. У Волина почалося нове життя, життя озерного княжича. Але він прокинувся зі свого зимового сну і вийшов на поверхню озера, щоб почати довгий, веселий і повний життя період теплої води, призною повітря, зеленого лісу, квітів, ягіди, кохання. Його буття складалося у цьому химерному світі щасливо і бездумно. Він не пам'ятав нічого про свою родину. Тільки десь у потаємних глибинах нової свідомості лишалося, що він був колись смертною людиною. Але виглядало це, як давня казка про колишнє Озерного краю, яку розповідав улюблений приятель. Величезний старий сом, що жив в озері. На цьому волин любив їздити верхи, Тягав його за вуса, дражнився і хапав старого за хвіст. Але робив те з приязню, бо старий був мудрий і добрий, І також любив волина». В озрі усі створіння корилися волиною. Він справді став тепер другим володарем озера після царівни О. Усі русалки забрались з цього озера до інших менших озер. Була це воля царівни О.